Med ett radiotal i november inleder statsminister Per Albin Hansson en kampanj mot spridning. Kampanjen riktar sig särskilt mot oförsiktigt och tanklöst spridande av uppgifter som kan ha intresse för en eventuell fiende. En viktig insats i den psykologiska beredskapen gör Arvid Eriksson, den så kallade radiomajoren. Då blir jag skryta med att den fientliga flygare som kommer i närheten av ett samhälle... Han ska få ett varmt mottagande för ni har lika många 37 mm boom boom boom som det finns taggar på en igelkott. Då blir jag tala om att ni känner en tjusig styrman som ska gå till sjöss med med med från exam imorgon klockan 14. Här ges med andra ord råden. Om ni vet någonting, tänk efter om det verkligen behövs att ni talar om det för andra. Om ni alls kan göra någon nytta med att ni talar om det. Eller om det inte kanske rent av kan skada. Kampanjens slogan är en svensk tiger och symbolen är en blågul tiger. Affischer över hela Sverige varnar, spionen lägger sitt pussel, behåll din bit, håll tyst med vad du vet. För kampanjen svarar statens informationsstyrelse som inrättades förra året.